A suster MADÓI A Grimm meséje Volt egyszer egy suster, Értette a mesterségét, szorgalmasan dolgozott. Hogyhogy nem a végén, mégis úgy tönkrement, hogy nem maradt egyebe, mint egyetlen pár cipőre való bőre. Abból este kiszapta a cipőt, hogy majd másnap elkészíti. Tiszta volt a lelki ismerete, nem sokat emésztette magát a jövendőn. Hát gondoltam, majd lesz valahogy. Tisztességes ember csak nem pusztul éhen. Lefeküdt és békességgel elaludt. Másnap jó korán fölkelt, és neki akart ülni a munkájának. Hát, ott áll készen az asztalán a párcipő. A suszter ámult, bámult, nem tudta, mit szóljon a dologhoz. Kezébe vette a cipőt, alaposan végignézte. Minden varrást, minden szögelést apróra megszemlélt. Nem voltám azon semmi hiba. Nincs az a mester munka, amelyik különbb lehetett volna. Hamarosan vevő is jött. Nagyon megtetszett neki a cipő, fölpróbálta, éppen ráillett a lábára. Mintha csak nekem készítették volna, mondta örvendezve is, mert úgy találta, a suszter keveset kért érte, valamivel többet adott az áránál. Pontosan annyit, hogy éppen két párra való bőrt lett ki belőle. A suster este... Ezeket is szépen kiszabta. Hm, a többi munkát majd megcsinálom holnap reggel, gondolta. Ráérek a dolgom túl. De mire másnap fölkelt, készen állt két pár cipő. Neki a kis súlyát sem kellett megmozdítania. Vevő is akadt mind a kettőre. Jól megfizettek értük, és a suszter a pénzem most már... Négy párra való bőrt vásárolhatott. Harmadnap reggel azt a négy pár cipőt is készen találta, és így ment ez tovább napról napra, hétről hétre. Amit este kiszabott, az reggelre elkészült. A cipész hamarosan tisztes jövedelemre tett szert, és megint jó módú ember lett belőle. Karácsony táján egy este szokása szerint ismét kiszabta a másnapi cipőkhöz a bőrt. Aztán mielőtt lefeküdtek, ezt mondta a feleségének. hallod de lelkem, mi lenne, ha ma éjszaka fennmaradnánk, és meglesnénk, ki az, aki ilyen szorgalmasan segít nekünk a műhelyünkben? Az asszony ráállt a dologra, hiszen maga is sokat töprengett már rajta, csak hát nem mert előhozakozni vele az urának. Mécses gyújtott és föltette a szekrény tetejére, aztán elbújtak a sarokba. Onnan figyelték, hogy lesz, mi lesz. Amikor a toronyban éjfélt ütött az óra, egyszer csak valami kaparászást, Topogást, izgés, mozgást hallottak. Az ajtó egy arasznyira kinyílt, és két kedves kis madó sorrand be a szobába. Se szó, se beszéd, odaültek a suster asztalkájához, fogták a kiszabott pőröket, és bunkához láttak. Olyan fürgén, olyan ügyesen dolgoztak. Parányik is ujjukkal olyan szaporán vartak, tűztek, hogy a suster azt sem tudta, hova legyen ábolatában. A manók addig egy szem pillantásra sem hagyták abba a munkát, míg a szépők el nem készültek, és fényesre pucolva ott nem sorakoztak az asztalka mellett. Akkor egyet hüttyentettek, és illa berek, eltűntek. Másnap reggel azt mondta álmasó Szterné asszony, Meg kellene állánunk ezeknek a manóknak, Hogy jó módba juttattak minket. Pucéron szaladgálnak az Isten adták, Még jó, hogy meg nem fagynak. hm tudod mit? Várok nekik ingecskét, kabátkát, Mellénykét nadrágot, Kötök neki harisnyát is, te meg csinálj mindegyiknek egy pár szép kis cipőt. No, egész nap ezen dolgoztak. Az asszony kezében szaporáját a kötőtű csattogott az olló, készültek a kis ruhák. Az ember meg a székén kuporgott és kalapált, szögelt, forgatta a kaptafát, még a kis cipőket meg nem csinálta. Este azután a kiszabott bőrhelyett az ajándékokat rakták oda az asztalra. Szépen elrendeztek mindent, elbújtak a sarokba, és kíváncsi a lesték, mit szólnak majd a madók. Azok szokás szerint pontban éjfélkor meg is jelentek, és tüstén dologhoz akartak látni, hanem ahogy az asztalra esett a pillantásuk, lecsapták a szerszábaikat, és azt sem tudták, mihez kapjanak, mit símogassanak, minek örvendezzenek. Egy-kettőre belebújtak a kis ruhákba, felhúzták a kis cipőt, rikkangattak. Egy Egyszerre csak, céncogva, nótázni kezdtek. – Ugye milyen csinos fiúk vagyunk? Többet bizony nem is suszterkodunk. Énekelgették, körbetáncolták az asztalt, szögdécseltek, ugrándoztak, végül aztán kiperdültek a szobából. Nem is jöttek vissza soha többet. A susternak pedig élete végéig jól ment a sora. Mindig volt munkája, és minden sikerült neki amihez csak hozzá kezdett.